На його піджака блищала медаль із зображенням двоголового орла, подарована Олександром II презесові Погодінської колонії в Галичині, і зобрицькі вряди води позиравна на неї вдоволеним мружючим очі. Головацького заздалегідь повідомили, що академік привіз для нього золотого хреста від самого царя, і тому несподівана зустріч з Вагелевичем, адже Іван давно не ходить ні на які зібрання, збентежила його. Як уваж ніяк не хотілося приймати царську нагороду на очах у колишнього однодумця. Він недбало подав Вагелевичеві руку і попрямував проходом між кріслами до переднього ряду. Був Головацький по-професорському статечний і пишався буйними, як у цісаря Франца Йосифа, бакенбардами. Проте помітне було його відчудження не тільки до Івана, а й до всієї вченої громади. Він стримано вітався з присутніми ледь помітним кивком голови, і подумав Вагилевич, що в Якова немає ніяких підстав для гордині, бо ж за час свого професорства в університеті не написав жодної наукової чи то публіцистичної праці, а якраз у цьому залі багато важив науковий ценз. Головацький підійшов до стола і у поштивому поклоні звісив голову перед Погодіним. Михайло Петрович вийшов йому на зустріч, обняв, і розчулений Яків Крадькома витер щиколотком Звільгле око Магалевич сидів у кутку зали На окремому кріслі Він не хотів сковувати своїм сусідством Ні русинських, ні польських учених Які займали місця різнобіч проходу На правім крилі серед інших Сиділи Август Бельовський Юзеф Дунін-Борковський Каспер Ценлевич На лівому Микола Устаянович, Юний Анатолій Вахнянин Антон Любич-Могильницький, Василь Подолинський. Усіх, і Івана теж, цікавило, як потрактує московський академік польське питання в пореволюційний період, а саме так позначалася в запрошенні тема його виступу – погляд на польське питання. Вагалевич заховався в темному кутку зали, і Якова покинуло зніяковіння. Погодін запросив його до президії. Іван здалеку приглядався до Погодіна. За тих 20 літ, що минули від першого його візиту до Львова, академік до невпізнання змінився і вже не вбачав Іван в його обличчі рис, які пробивалися в ряди води із твару бравого анцеболота. Став Михайло Петрович сивий, мов пугач, з підострішкуватих брів важко падав на зал погляд великих і жорстких очей. Він відчував себе впевнено, так ніби російська інвазія до Львова 1849 року тривала й досі. Погодін говорив сидячи, підвісився лише тоді, коли вішав на шию Головацькому царську нагороду Золотого Христа, і сказав при тому, «Не зважайте на доноси ваших недругів і не намагайтесь надалі звертатися з кафедри до студентів польсько-хохладським наріччям. Росія велика, і якому за вас заступитися? На лівому крилі зали крадькома переглянулися між собою руські вчені, мовчки проковтнувши образу. Навіть Головацький зніяковів, і щоб виграти хвильку часу для заспокоєння, довго тряс погоді на руку, запевняючи, що дух академіка завжди витатиме над неподільною Росією, а теж над Галичиною, яка прагне стати невід'ємною частиною могутнього російського організму. А Вагелевич думав про одне. Чи щиро це говорить Яків, якщо так, то коли з ним сталася резуча переміна? А втім... Разючої переміни в Якова ніколи не відбувалося. Він завжди симпатизував Росії. Та ось трапився момент, Іван про це знає, коли у Віч побачив імперську силу і вигідну для себе перспективу під московським покровительством. Ще дотліває театр, ратуша, університет і щойно нобілітований професор Головацький у розпачі. Заворушення у Львові не припиняються – в міст то польські гвардійці, то руські озброєні ремісники. Академічна легія не збирається складати зброю. На гетьманських хвалах щеняється судичка легіонерів з гусарами. Професор втрачає будь-яку надію на працю в університеті, якого, власне, й немає, а одного дня входять до Львова російські батальйони. Солдати роззброюють академічну легію і примушують студентів зайняти службові кімнати, відведені для аудиторій в уцілілому крилі ратуші. Біля входу виставлена охорона з російських солдатів і заходить в безпеці професор Головацький до тимчасового приміщення університету, щоб прочитати три знамениті вступні лекції з руської літератури. Але нехай, може як і завдячувати росіянам своєю кар'єрою, чи можна так кардинально міняти погляди, не соромлячись ні себе, ні людей? Тим часом Погодін говорить. Рух слов'ян в Австрії провістив її розпад. Запевняє він так пенериконливо, ніби доля Австрійської імперії давно вже вирішена в кабінеті Олександра ІІ. Інці нині дивляться на Росію, як на зорю сходу, чекаючи від неї порятунку. Галичина, в якій живуть корінні росіяни, прагне приєднатися до російського материка. І ще на наших очах постане на просторах від Тихого океану до Адріатичного моря могутнє федеративне державне утворення, якого не знала історія. Воно неминуче заволодіє світом, і російські солдати ще митимуть чоботи в Індійському океані. «Браво, професоре, браво!» – зашамкав беззубим ротом Зубрицький, відбираючи слово погодіна.